Välkommen hit idag Lena Bagge ifrån Höga kusten Nordingrå. Men vi träffades du och jag faktiskt för bara 4-5 dagar sedan på ett ställe på talldungen. Där jag hade förmånen för att jobba med KBT och du kom dit för att du skulle få rehab. För du har fått cancer för två år sedan. Och där någonstans kan vi börja prata idag. Jag blev så nyfiken på dig. Och din musik och ditt körledande och hur du har, ska man säga, gått framåt i livet. Så spännande. Mm, det är det. Vad är det du gör för någonting i jobbet om vi börjar där? Mitt jobb består av kyrkan i Nordingrum, körsångare. Mm. Körsångare i olika åldrar. Mm. Både vuxna och tonåringar och lågstadiebarn. Det är det som jag fokuserar på. Mm. Och så spelar jag vid gudstjänster och begravningar, vixlar, mm. dop. Sjunger sol och mm. ibland när de ber mig om det. Ehm, ja, Och kompanjerar folk som kommer dit och ska sjunga för mm. andra. Eller musiker som kommer. Har du alltid sysslat med musik? Mm, jag tror att jag. Alltid. Mamma sa alltid Lena sjunga en sång. <här> <här> Och jag sa alltid nej. Men jag gjorde det ändå. Mm. Så på något vis har den driften alltid sjungits. Mm. Det den har alltid funnits. Mm. Alltid funnits. Hur har din musikaliska väg sett ut? I jobbet? Mm, jag jobbar som eh, musikgymnasium eh, Mellansels folkhögskola musiklinjen fantastiska lärare? Leif, Synneve, Johan, Alf, Kerstin, är ja, fantastiska inspiratörer. Mm. Som jag egentligen har let, levt på deras kunnande som de delar med mm. sig av sedan dess. Och det är ju några år sedan. Det är några år sedan, mm. slutet på 70-talet. Mm. Slutet på 70-talet, så det är några år sedan. Jag gick ut därifrån 81 och då fick jag direkt ett jobb, ett litet ovanligt jobb, som musikkonsulent i EFS. En liten resande i musik. Bönhus. Körledare som behövde nya sånger, nya låtar, ny inspiration för att orka hålla på ett år till. Det var min uppgift. Mm. Hur gammal var du då? 21. Jag kunde ju ingenting. Mm, är inte jag lät säga. <laughs> ja, verkligen. Det var ju... Och jag mötte ju de mest fantastiska människorna som, som älskade det de höll på med. Men de hade inte nödvändigtvis lön för sin, sitt jobb. Och dit kom jag och fick inspirera. Så jag arrangerade sol- och sånskurser och och... Eh, påsk till fjällen med ungdomar. Vi trängde in oss i år gamla kyrka med en gospelkör. Var det här från hela landet? Nej, det här var i Västernorrland mm. just. Så... Som du var resande musik? Ja, jag var mm. resande musik. Sen hade jag förmånen att få resa på andra ställen i landet för mm. att det ordnades ofta kurser för oss också. Mm. Så vi hade några hängivna konsulenter som, som inspirerade mm. oss och samlade ihop. Vi var tolv stycken med vår nyrketsprocession. Det var ju en exklusiv mm. ja, skara. Ja, Var det där nytt? Nej, inte alls. Jag ramlade in i en tradition mm. som... Så jag kanske var en av de sista som utbildades på Mellansäls folkeskola för just det. Sen kom det ju kanske några till som jobbar som hade gått musikhögskola. Mm. Och... Äh, ska jag stänga av telefonen? Ja. Äh, det var min man. Det var <laughs> Har halsat. Nej, nej. <laughs> okay. mm. uh, han, nej men inte han. Uh, <laughs> vad var vi? Vi var vid... så var vid? Ja. Ja, vi? Var, ja, jag får Ja det kan man få. Vi var där att du var de, en av de sista utbildade. Ja, musikkonsulent. Mm. utbildade. Uh, för just den här uppgiften mm. jag kom ju alltså som 21-åring till, till ett klarsammanhang som idag nästan inte finns mm. bönhustraditionen där det fanns sångaskara mm. hängina, troende musikälskande och bara ja, i min tradition det är så jag fick lära mig mm. det. det. Nej, det är borta? inte borta. Det, det ser mycket, mm. det, det ser annorlunda mm. ut. Det, det är så. Men 17 år mm. av mitt liv fick jag som musikkonsulent mm. i FS. Mm. Vad kom du sen? Sen bestämde jag mig att äh, jag vidareutbildade mig till kyrkomysiker. Mm. Till ett kantor. Mm. Och då var jag tillbaka på Mellansvets folkskola som distans Alltså på mm. distans. Jag var rätt sliten. Det var jag. Efter de här åren? Ja, jag ja. var rätt sliten. Mm. Så det tog lång tid för mig att utbilda mig. Hur många år tog det då? Ja, det tog nog minst fem år. Mm. Distansstudier är på fyra egentligen. Jag tror att jag är fem och kanske mm. sex. Har du hunnit få dina barn där? Mm. Ja, precis. Under den här perioden... Mm. Jag var TFS och föddes mina mm. barn tre stycken mm. grabbar. <skratt> Då hade du lite att göra. Jag hade ju lite att göra. Sen har du jobbat i kyrkan med musik. Ja, först reste jag fem mil till mitt jobb till en annan kyrka mm. i sju år. Mm. På något vis. Det var, det var ganska skönt mm. att krypa in i den lilla... Den lilla bron, det lilla mm. sammanhanget. Mm. Återhämta vem är jag? Mm. Vad har jag för musik? Mm. Vem är jag då? Så det var, det var en del av en återhämtning faktiskt. Efter de här 17 åren? Ja, ja, precis. Och Efter det och, och så där. Mm. Det tog ett tag att finna den elevandet. Och Men när jag anordnade en gospelfestival på vägen dit i Nordengrå. Okay. Så det kom 150 körsångare till Nordengrå. Och så hade vi en festival i kusthallen och så kom det någon. Vad har varit liksom din drive att ordna allt det här? Och resa runt och resande musik som vi säger. Jag vet inte vad driven är. Det har, det har, jag har nog tänkt visionärt. Jag har mm. tänkt tre år i taget. Mm. Och så får jag en idé och så tänker jag om tre år kanske den är genomförbar. Mm. Och på något vis så är det så att allting leder fram. Och sen en massa eh, inspiration från andra inspirationsmänniskor som finns i min färd. Eh, så jag har nog från början inte stakat ut nu här är jag. Nu ska jag göra det här. Mm. Tvärtom, jag har lite granna följt flödet. Ja, ja, ja, Det är en av min inspiration. Vi mm. se, vi gör någonting av det vi har. Mm. Inte alls de stora resursernas arrangör. Nej. Man får Inte göra det man har. Verkligen av det man har. Mm. Och Hela tiden sång. Omöjligt, men vi gör det ändå. Mm. Vad är den stora glädjen i att jobba med musiken som du gör i det här mindre sammanhanget? Åh, oh, det var en fantastisk bra fråga. Mm. Samarbetet. Att få samarbeta med musiker ett gammalt Facebook inlägg kom upp alldeles nyligen mm. som jag tydligen hade skrivit jag hade glömt bort det och någon, det är ju så att mm. det kan ju komma upp ja, flera år senare ja. och då blir jag pågind om precis samarbetet mm. musicerande mm. att få musicera när andra mm. människor kommer till, till till mig och säger jag vill mm. göra den här sången mm. ja den har jag aldrig gjort förut mm. eh, ja men då gör vi den. Mm. Det var rätt inspirerande med det brudpar som kom och sa, vi vill att du spelar orgel, men vi har en trumpetare, vi har en pianist och vi har en basist och vi har en trummis. Mm. Och så får spela ingångsmusiken. Vad härligt. Äh, ingångsmusiken tillsammans mm. med andra musiker och ett vixelpar som var väl men De hade tänkt till. Så här vill vi ha det. Ja. Och när bröllopsgästerna stiger upp i kylpbänken och sjunger med som en operakör. Vad var det för musik? jag tänker ju fribrill. Den här Chariots of Fire. Mm. Eh, eh, London Olympiaden, mm. den, den filmen, den ville de ha som mm. ingång. Och brudparet stod längst ner, där nere och väntade. Det är inte så vanligt, mm. men de väntade till precis rätt ögonblick. Nu är det dags för att mm. gå. Mm. En sån guldmoment, mm. verkligen. Härligt. Men det finns ju andra guldmoment när, när man får kören, som kommer varje vecka mm. att känna sig både trygg och inspirerad. Mm. Och att de tycker att det är trevliga sånger. Och inte bara trevliga sånger utan starka mm. sånger som berör sångarna själv. Vad tror du sång gör för oss människor att vara med i en kör? Alltså att sjunga ut ordentligt, där. Ja, nu är det ju till och med vetenskapligt grundat att det är hälsosamt, mm -hmm. eh, Men eh, jag tror. Socialstyrelsen rekommenderar du inte om brö bröda men. Eh, men eh, de vill nog gärna rekommendera en sång om dagen. En sång om dagen? Ja. För det det gör, Jag känner själv När jag inte får sjunga så blir jag grå på insidan. Vad en tydlig bild. Ja, man sätter färg på livet, låter det så. Ja. ja. Och det, det blir ett, ett, ett flöde. Och jag vet vad det gör för mig själv. Alltså är jag ju inspirerad mm. att kunna göra det med andra. Sen står jag ju inte alltid där och kan eller har erfarenhet av det som jag ska göra. Vi pratade också om här någon kväll du och jag, om att hur människor när vi har varit små, hur man har blivit tillsagd i till skolan och hur man har tystats ibland. Absolut. Är det vanligt det? Ja, jag tror att många, många, många fler människor än jag hade varit och haft. Varit. Mm. Men jag har mött så många människor som säger, ja. Nej, jag gick i skolan och sa fröken åt mig, du kan inte sjunga, kan du vara tyst? Mm. På lite olika sätt. Ja. Och vet du vad? Det här är ju inte vetenskapligt bevisat, men jag, jag beskriver så här. Mm. När vi börjar att skriva, då skriver vi ju bokstäverna bakfram. Mm. När vi är små, Ja. Mm. Tänk om vi då fick en fröken som sa, du skriver bokstäverna bakfram, sluta och skriv. Mm. Och jag tror att det är samma, Evertram. Ja. Och det var min pianolärare på Mellansel som faktiskt beskrev den här flickan som så gärna sjöng solo i mm. hennes barnkör men inte kunde hålla en enda melodi. Och så gick det två år och sen sjöng hon klockan. Mm. Så det höret måste mm. få träna sig. Och Man säger ju att det är liksom inte är för sent äh, man för något tror jag. Nej, mm. så det handlar om att både höra och göra. Anar oh, oh är... tror jag? Ja, men träna för att mm. träna sig och befinna sig i det sammanhanget. Mm. Och somliga har ju. Kanske förlorat det någonstans och fortsatt ta upp och sjunga mm. i 15-16 års ålder mm. eller när man är äldre. Ja. Så att, men, men jag brukar säga sjung oavsett hur du låter. Jättehörligt. Det det. Ja, det är klart att mm. jag vill ju gärna att sångarna i min kör ska kunna sjunga. Att de kan hålla en stämma. Mm. Och att de kan känna sig utmanade av att sjunga vackert. Mm. Och att de vågar ta emot instruktionen så att vi kan liksom inspänna. Har du tillgången. tränat många i det här som du beskriver? Alltså att våga stå där och höja och Absolut. våga mer och så Absolut. Mm -hmm. Jag har ju min motvild, mm. Tante Elsa. Ja. Och vi hörde om tante Elsa? <laughs> tante Elsa, hon, hon, hade, hon var sammanskollärare tillsammans med min mamma på bönhuset i och så De, de växade då. Och Jag växte upp på bönhusbänken och så såg jag mamma spelade piano. Och pappa stod där och sjöng i kören och tante Elsa spelade gitarr. Men hon rörde aldrig en min i ansiktet. Aldrig någonsin såg man tante Elsa le. Även om, om budskapet och sångerna de sjöng var så glada eller ähm, överväldigande eller så, så, så rörde hon aldrig min. Och när jag var 21 eller 22 år och kom tillbaka, mm -hmm. eller kom in i mm -hmm. det här sammanhanget att vara kvarledare då blev det min motbild alltså tant Elsa blev min motbild mm. Mm. jag vill inte att mina körsångare skulle se ut som tant Elsa mm. jag vill att de skulle vara innerliga mm. och, och trofast och trogen och trygg mm. som tant Elsa mm. var men jag vill inte att de skulle se ut som henne, jag vill inte slösa bort tiden mm. för om vi sjunger en sång eh... Ja, det är nog en av de tydligaste kritik, krit, det, när man får kritik, nej, när, man, när man får kritik, kritik mm. eh, får se hur tyckte du att det var när jag sjöng. Och jag kan känna mig stolt på insidan mm. och så får jag svaret. Mm. Det var nog bra, men det var inte du. Nej. Här om kvällen så sjöng du också eller alla vi men framförallt du sjöng Gabriellas sång mm. och då var det väl inte ett öga som var tått och särskilt inte mitt och eftersom du alltid mm. gråter till den här filmen mm. så som i himlen och då sa du så här, att när jag Sjunger, så måste jag sjunga ganska många gånger och träna in där så jag själv inte är så berörd så jag gråter på scenen Nej. och de hemma i kyrkan de får ju faktiskt vara med om ja. när jag blir överväldigad och, och, överväldigad ja. och, och blir berörd ja, av sången ja. men, men hemligheten är ju det att man kan så att man, man inte blir överrumplad ja. av sina egna känslor Nej, precis för det är lätt att bli det och jag tycker ju att Gabriela sång är en sån... Det är nästan en... Jag är inte en kvinnosakskvinna, men jag tycker att vi kan göra den till en kvinnosak. Ja. Faktiskt. För att vi behöver liksom, ta fram vårt inre styrka ja. som alltså, en kamp. Den är jättebra. Ja, den är verkligen jättefin. Mm. Men livet, du levde ju på det här livet och för två år sedan så händer något annat i livet. Mm. Ja, det var mycket speciellt. Mm. Att inse att... Wow, kan det vara så att jag har bröstcancer? Mm. Wow, säger jag. Ungefär som det var något positivt. Ja. Men det var mer överväldigande. Och inte... Inte... Från den ena dagen till den andra insikt. Det var inte så. Nej, det var inte det. För jag kände ingen knörd. Det var mer en svullnad. och Jag tänkte, kan det ha att göra med att jag fort har menstruation? Mm. Ja. Så min story var att jag gick till vårdcentralen. Och fick, fick på den vägen mm. till sist en diagnos och blev opererad. Mm. Sen hade jag lite otur, för de tog inte bort hela tumören på en gång- så jag fick göra en andra operation. Mm. Och sen visade det sig att det var nödvändigt att göra en tredje operation. Mm. Så det blev rätt utdraget. Mm. Hur långt det tog hela det här? Eh, mellan eh, första operation mm. till säljgiften så tog det fem månader. Mm. Och då hade jag haft två månader innan det. Mm. Och jag är ganska öppenhjärtlig. Mm jag tror att folk uppfattar det som att jag berättar det mesta om mig så själv offentligt ja. men så är ju inte fallet Nej. och det var inte det den här gången heller Nej. så att vi bad i familjen tag så jag berättade inte för mina körsångare eller de som mm. jag jobbade med eller den övriga familjen förrän det var dags att åka in på operationen mm. faktiskt jag fick en diagnos på torsdag. Mm. Och dagen efter så åkte jag med elva solntyns ungdomar till Oslo. Mm. Till en festival på Oslo konserthus. Mm. Och det hade jag tänkt. Det kan jag göra. Mm. Men jag frågade mig naturligtvis. Kan jag åka? Mm. Ska jag opereras på måndag eller ska jag opereras imorgon? Mm. Eh, nej. Du får åka hem och vänta på beskedet. Så du gjorde det jobbet och sen åkte vi på semester med familjen till bort sommarställe på Gotland. Och sen kom jag hem och jobbade lite till och sen var det dags för operation. Så att jag hade nog inte riktigt... riktigt. Jag hade mitt sätt att hantera ja, just det. Jag hade mitt sätt att hantera det. Ja. Har du lyssnat på många och frågat och läst på nätet och så här? Jag insåg precis när jag liksom började det känns som jag fick ett paket mm. och så skulle jag veckla ut det mm. och när jag vecklade ut pappret inte rafsade mm. utan sakta men säkert och började betrakta det här från varje sida ja, det kanske ser ut så här det kanske är både strålning och säljgifter och operation och vem vet om jag överlever det här mm. och hur lång tid det tar då inser jag att jag har fått följt en vän i byn, mm. som drabbades av en ännu större sorg än mm. ehm. Och ehm. hon själv också fick bröstcancer. Mm. Och att få slå följe med denna kvinna insåg jag och det var lite konstigt beskrivet men jag insåg att när jag öppnade mitt paket mm. så var jag trygg mm. därför att jag hade ju, jag visste vad det var jag tittade på du hade varit med henne ja mm. och även om jag började jag måste göra min resa mm. så fanns det en, en spegelbild mm. och den har varit ovärderlig mm. hon har varit ovärderlig mm. Är det så där som man säger det är ingen som kan förstå hur det är för man själv har varit drabbad? Ja. Ja, nu kommer jag ihåg en händelse när jag tappade håret av cellgifterna. Mm. Mm. Fast jag, jag ville inte vänta tills det ramlade av så jag bad min man att ta fram rakapparaten. Ja. Och han, ja men det här var ju kul! Ja. I distans med ja, mm. liksom, insikt vad vi skulle göra. Och, det här är ju oundvikligt. Mm. Och hur många gånger får man känna att raka ett huvud helt galt. Mm. Mm. Eh, och det var väldigt skönt för mig att han gjorde det. Andra har andra sett mm. men för mig var det väldigt mm. skönt. Och min vän eh, skickade ett sms- mm. Jag såg dig i bilen. Jag vet hur det känns. Okej. Okay. Uh. Och då förstod jag uh. att, att vi sammankopplade våra erfarenheter. Uh. För det var ju ingen som visste hur, hur det kändes för uh. henne heller. Uh. Ja. Man hittar sina kompisar eller vad man ska säga. Ja, det blir ha-upplevelsen mm. mitt i uh. livet, mitt i uh. det som är. Uh. Många intressanta möten, inte alltid helt lätt, men många intressanta möten. Mm. Och några har jag träffat som redan har förlorat sitt liv i cancer. Mm. Och det är också väldigt speciellt. Varför är jag kvar och de mm. försvinner? Men, ja, det blir väldigt mycket tankar. Det här med människors kommentarer det pratar vi om. för ah. Att människor kan är vi frisk nu? Mm. Eh, särskilt när behandlingen... Oh, ja, men nu är väl... Nu är, nu är det väl jätteskönt. Mm. Eh, kunde man säga. Då har man varit... Man har varit så fullt upp att ta sig igenom tunneln. Mm. Så när man kommer ut ur tunneln... Då har man inte riktigt glädjen. Där. Mm. Den finns inte. Det är mer ett tillstånd av vakuum. Så att det är fortfarande så att, fast den folk vet att jag fick cancer för två år sedan, mm. så frågar man Är du klar med behandlingarna? Mm. Och det är en naturlig fråga, men den triggar ju igång. Ja, det gjorde jag klar för ett år sedan. Mm. Eh, och nu, tar... nu måste man lära sig leva med bristerna i en kropp mm. som uppstår. Mm skadorna som faktiskt cellgifterna ger mm. som man måste lära sig leva med mm. ehm. Vad är det för skador? Domningar i fötterna mm. känselbortfall ont i lederna ont i musklerna de är stela det känns mm. som om huden musklerna sitter fast på beninnorna på smalbenen mm. ehm. och för mig har det varit liksom tungt mm. Man bli, jag har blivit tung, det har varit tungt att motionera, att komma igenom den här barriären, att orka jobba. Så jag har bett om hjälp för att ja, men den här rehabkursen är ett sätt att också stanna upp, vila. Men jag har gått igenom det här. Vad kan jag ta för riktning nu? Hur, hur, hur ser jag ut nu? De här frågorna som folk ställer, de är ju inte alls otrevliga. Det finns ju ingen sånt i det, men ibland slår de lite jobbigt därför att de trycker igång ett tankegång i ett sammanhang där jag inte är cancer längre. Nej. –Precis. –Jag är Elena. Mm. Jag har haft cancer, jag har gått igenom den med jag och Elena. men... Så ibland har det varit riktigt skönt och alldeles nödvändigt att åka iväg och bara vara Lena mm. eller bara vara en okänd mm. för att hitta tillbaka. Så jag har åkt ner till Stockholm och <laughs> dragit in i min sons lägenhet och sagt, får jag var här några dagar? Ja visst. Och så haft som enda mål. Jag ska ta mig till Erikssalsbadet mm. och simma. Mm. Hur har familjen reagerat då under tiden? Dina grabbar är ju ganska stora nu. Ja, ah, det måste du nästan fråga dem om. Mm. Faktiskt. Mm. För de har nog fått göra sin resa också i ja. det här. Parallellt med din. Ja. Ah. Mm. Och det är klart att rädslan är för att förlora sin mamma. Mm. Att se sin mammas mm svag, sjuk, kol, mm. mm. Ja, allt vad det är. Ja, men jag är jättetacksam. Jag har haft kontakt mm. med dem och fått berätta, kunnat berätta. De vet att de ställer frågor, men som sagt, hur de upplevde ja. det, det måste... Det är klart att jag måste fråga dem, ja. idiotiskt fråga skulle jag säga. Nej, det är faktiskt ja, helt relevant. Det... Men... Ja, fast ändå så är det så här att de kan ju bara säga själva, så här var det. Så här kände jag, och så, ja. här, så här supportar jag mamma, eller så här rädd var jag. Ja, just det. Sen tror jag så här som meddrappad, vad man ska säga, anhörig kan man ju säga, heter ju... Så tror också, man kan reagera på så himla många olika vis. Alltså man kan bli så här och glad. Och man kan bli rädd och man kan bli följd. Alltså man kan bli på så många olika sätt. Man kanske inte vet riktigt hur sjutton ska jag vara. Nej. Eller det hur 17 är Nej, Nej det, det, det kan de inte veta. Nej, Nej och Men det kan ingen veta. Man har inte varit med om det här förut. Typ. Men det är märkligt för man drabbas av skuld. Som förälder så drabbas, drabbas ja. jag av en skuld att jag gör mina barn och anhöriga och människor ledsna. Det gör att man drar sig för att berätta. Mm. Så när man får diagnosen, då är det dels min egen sak men sen bär i andra sorger. så jag, ibland stackars så, er. Eller? Ja, och för jag vet ju att det drabbar nu, särskilt nu efteråt så har jag ju förstått att rädslorna den, den människa som hör min berättelse eh, kan inte bara ta min berättelse som den är. Mm. För den krockar med deras egna erfarenheter mm. eller rädslor. Mm. Eller så så man kan få de mest konstiga reaktionerna. Ja. Har det hänt någonting med dig själv? Har det, vi pratar om det också. Vi pratar mycket här på kvällarna. Du och jag. Um, har det hänt någonting särskilt med dig som person? De här ja, det har det gjort. Alltså jag har ju fått tid. Mm. Jag har fått tid eh, till att vara. Mm. Att bara ta en dag i taget. Mm. Det är ju sånt som man önskar sig på en semester. Åh, hela sommaren, nu ska jag bara ta en dag i taget. Ja, Och sen drabbas man av en stress. Men, men jag har kunnat... Och i och med att jag har tagit tid eh, för att ta en dag i taget, även om jag vet att tunneln är lång, mm. det har gjort mig mer trygg. Jag har inte varit otrygg innan, men, men tryggheten har blivit större. Mm. Det är klart att om jag eh, åker för långt med tunnelbanan mm. och glömmer bort mig, mm. för det får mm. familjen skratta åt. Mm och jag missar station och säger ursäkta jag i för fast jag skulle bara till cykelspåret. <här> <här> och då upptäcker man ju att hjärnan liksom inte är med en men en sända. En mm. mm. Ensam. Mm. Ash. Spelar någon roll. Ja. Precis. Och det, det är lite grann den, den, den tryggheten mm. som har ökat i mig. Mm. Jag behöver inte vara så himla märkvärdig. Jag är glad mm. att jag är här. Mm. Eh, och det, det är väl den största insikten. Sen är jag jättelycklig över att jag har kunnat fortsätta sjunga. Ja, var härligt. Att ja. jag till och med fått sjunga mer än jag anat och mm. nya saker och mm utvecklat väldigt nya saker. Så tänk om jag hade kunnat spela orgel lika mycket som jag hade sjungit. Mm. Vad bra jag vore att spela orgel, mm. det är jag inte. Men Nej, jag är ja. jätteglad för sången. Mm. För det, det... Har det hjälpt dig eller supportat dig själv, eller vad man ska säga, under den här tiden? Ah. Att du sjunger? Ja, men högtalarna på med Ann-Sofie von Otter och så en mikrofon framför munnen och så sjunga så att man tror att man är Ann-Sofie von Otter till ett tag. Det är klart att det händer någonting på insidan av mig och jag har tid att göra det och det är ingen som frågar vad gör du det här för? Jag ska inte ha det något. Jag bara gör det. Och den den det musicerandet är så lätt att man lägger åt sidan den egna, den egna lusten, den egna utvecklingen. Det är väl det kanske som händer i olika kriser faktiskt. att det är, Man pratar om det här stora och det lilla livet, att det stora skulle vara där ute. Mm. Men när man ser att det stora livet det är mitt eget ja. varje dag. Vad gör jag av de här dagarna? och Hur vill jag ha det? Vem gör du det här för, för mig? Jaha, mm. kan ju folk säga Jaha. och sen då? Är ja. Det är inget sen. Nej, och det är ju rätt galet att säga, sätta sig i bilen och köra fem mil för att sjunga en gång i veckan. Det är rätt galet. Det är inte så självklart. Det ska låta härligt. Ja, det har varit ja. självklart. Ja. Och det är fantastiskt att bli mottagen in i ett nytt sammanhang. Därför att jag själv lika mycket jag. Mm. Fast en folk ser mig som själv är mm. Lena. Men jag själv är på insidan när jag kommer till ditt mm. sammanhang. Mm. Ja, och att få sätta sig ner på en stor och bli tillsagd Gör så här mm. av Helen Körledare mm. som säger: Nu skulle hon det här. Mm. Och att få träna sig att koncentrera mig på, och fokusera på att bara göra det jag ska. Ja, det, är en, det är en otroligt ny och skön dimension. Och inte ha så många bollar i luften som man säger att Nej, att ska göra det. Och så det, det, blev ju, det blev ju en återhämtning mm. i det. Mm. Men även ett nytänkande. Det skapades, det kändes som om hjärncellerna föll på plats, mm. de där som var helt Förvirrade. <laughs> Förvirrade av alla säljgifter uh -huh. och allt vad man liksom såg. Var du rädd någon gång där borta? På den tiden, för några år sedan då? Ja, jag kröp in i min mans famn mm. några gånger. Men jag kryp också upp i Guds famn. Mm. Och så sa jag... Jesus om jag... jag är inte en sån som åh oh, Jesus Nej. jag känner som att jag tränar mig i smyg och ja. säger hans namn ja. och i det sammanhanget så använder jag nog den, den tryggheten att säga okej okay. jag kan dö för det här av det här eller inte för det här men jag kan dö av det här det inser jag ju mm. Men då får du ha haft någon nytta med sig. Mm. Så, så, så sa jag. Mm. Och riktigt var jag var jag hur, varför jag sa det, begriper jag inte. Men det var så det kändes. Det är bara kom då. Det är bara mm. kom. Mm. Har du haft, säger, så har det varit skönt att ha en tro, eller är det skönt att ha en tro som du har? Även om du inte att är Den så en... är ju så självklar. Ja. Den, det, det handlar inte om att den inte finns eller inte. Den är... den är bara. Jag har haft den här grundglädjen, mm. grundtryggheten mm. i mig. Det har bara funnits. Mm. När jag var 17-18 undrade jag: Men Gud, finns du egentligen? Mm. Naturligtvis. Mm. Men på insidan av mig, så bestämde jag redan då, Okej okay, Gud, du får jag ger en chans. Nu får du att visa får en mig. Chans till. Ja, nu får du visa mig att du finns. Ja. Och jag menar mina bevis mm. för att han finns. Mm. Det är ju mina. Mm. De skulle inte säkert ens du förstå Nej. För de här här de finns på insidan mm. mm. så att visst har den, den dimensionen har ett enormt eh, Åh, oh, nu tappar jag ord. Ja, det, eh, nej men den har, det har en enorm betydelse mm. för hela mitt musiserande. Ja, och då handlar det inte om att du behöver uttala din tro. Eller jag ska fylla dig med vad det nu kan vara Jaha. av formuleringar. Men när vi kan få utbyta våra innersta tankar mm. och känslor. Då känner jag mig som närmast Gud. Mm. För då är jag närmast mig själv. Mm. Och då är du närmast dig själv. Mm. Och när musiken kanske i ett sånt avspänt mm. läge. Mm. Men ändå nervkiklande ja. nära. Oavsett om det har ett budskap som någon skulle säga med citattecken i luften. Religiöst. Mm. Eller om... Men nerven... Mm. Och det är återigen, jag kanske tyckte att Tant Elsa slösade bort lite tid där. Uh -huh. Att bara transportera sig från punkt A till punkt B och göra en sång slut. Mm. Men, men att, få, att få ge uttryck mm. för det, då och där, mm. nu och här. Sen snurrar ju gärna när man sysslar med sång. Så tänker jag ju, luras jag ju att tänka, men gjorde jag det där? Hur lät det där? Och mm. hade jag den där tekniken? Eh, nej, men kan jag det här egentligen? Kan jag. Tänk om det. Jag kommer på att jag inte kan. Ja. Precis. Så att man kan ju, man, man, man, man måste bestämma sig för vad man fyller fyller sina tankar mm, med ibland. Mm. Och du pratade också vi pratade om tant Elsa då. Och du sa också att ibland har det varit kanske som vad ska man säga kyrkans roll eller vad man ska säga tidigare som att har en korsett på sig ja, alltså, det du. Så... Jag upplever som människor som kommer in till kyrkan får en korsett på sig mm. eller har en in. Mm opererad, invävd korsett. Mm. Som gör att de tror att de måste vara på ett speciellt sätt mm. när de kommer mm. till kyrkan. Och det är en kvarleva av en gammal tid som inte finns. Nej. Och det kan man ju säga. Där ändrar ju du mycket i Norden med ditt musikrum i kyrkan. För där finns det inga korsetter. Nej, tänk om det vore... tänk om det kunde innebära att det var korsettlöst. Ja. Nej, men jag tror att utrymmet för att kommunicera med texter och musik som ligger rätt i mun, som har fått samklang med mig mm. som ger mig chans att uttrycka min gudsrelation med mina ord eller någon annans ord som känns bekväma istället för att anamma en kultur var med och skapa den kulturen det löser ju naturligtvis i och det har jag nog ingen det är ju lite intressant mm. att du ser den visionen jag har inte tänkt så långt men, men tänk om alla våra rum där framme i kyrkan och kören övar eh, tänk jag önskar ibland att jag hade trappor upp till läktaren så jag kunde fylla läktaren med körsången mm. som flyttar mm. sig i kyrkan. Som rör sig. Att det blir mer levande. Ja. Mm. Men musikrummet är ett nytt rum i mitten av det här huset mm. som kallas för Sockenstugan mm. som alldeles, står alldeles bredvid kyrkan. Och många kommer till Nordingre och ser det som turistinformation. Och okay. det kommer det nog vara i framtiden. Uh -huh. Men i det huset så får jag, får vi, mm. ett musikrum från med en, och med höst. Och med en liten scen. Ja, en liten scen mm. som jag kan fylla med musikinstrument. Mm. Eh, jag tänker mig ett rumsätt och en och förstärkare mm. och ett keyboard. Och, mm. eh, där man kan plugga där... Där de som kan spela de instrumenterna vet, de står där redan. För mycket av musik och mycket av mitt utövande har varit att rodda. Ställa i ordning stolar, flytta stora, bära, planera för hur man ska stå. Musikinstrument ska kopplas ihop. Och man kommer så sällan till en, inte i mitt sammanhang i alla fall, så kommer det inte till en lokal där det finns. Och tänk om, om ungdomar i Nordling då visste om mm. att det finns instrument där på scenen. Mm. Så ringer de till mig och säger, kan vi få vara? Eller de frågar på pastorsexpression, kan vi få öva där mm. här, om det inte är något mm. annat? Och så kan jag säga, ja. Mm. Eller... Att öppna kyrkan för eller, alla. Ja, det är det. Mm. Mm. Och så säger den verkligen öppen mm, ja. för alla. Men, men också att utöva så att man känner sig hemtom. Och att det finns saker och de är bara inte att undanställa i en skrubb och måste plockas fram. Att man inte kommer in i kyrkan och får på sig korsett innanför dörren och blir jättekonstig själv. Måste jag vara, på ett särskilt, måste jag vara typ religiös ordentlig eller vad man ja. ska säga. Och jag har ju inte varit i kyrkan mm. så så mycket som du eller jag menar det, det finns så många mm. ursäkter och ingen behöver komma till kyrkan med en ursäkt mm. egentligen möjligtvis kan man begå be Gud om ursäkt mm. men det behöver man inte komma till kyrkan med att göra mm. om det nu är så att man tycker att jag, men, jag kan be dig om ursäkt för att jag har vänt i ryggen mm. möjligtvis mm. Men, men inte be en ursäkt för att man är människa mm. Uh, ja, det, det låter ju helt utopiskt. Man... Ja, Nej, det är väl så. Ja, jag bara prata. Ja, men det är väl så som, så som det, det känns på insidan ja. Så och på jorden, kanske. Ja. Som kommer. <här> <här> det ja, bra. precis så som himlen så. på ja. den, den här tiden som du har varit med om nu, för nu ska ni åka iväg till Gotland så småningom och ha ja, jättehärliga dagar där. Och, vad tänker du när du tänker tillbaka? och liksom på din livsresa om man säger. För nu fortsätter du framåt. Ja, absolut. Ja. Jag är himla glad att jag är här. Ja. Så att om jag kunde ha kvar den här skärpan av att kunna leva nu mm. och njuta av den stund som är nu, mm. även om Tåget skulle råka gott ifrån mig mm. eller att jag... Äh, nej, då kan man inte njuta. Då måste man snabba på. Ja, då måste man snabba <laughs> på. Eller så måste man lösa det. Men, men ändå njuta av det goda. Det är klart att det finns en liten stress. Är jag med det här då? Hinner jag med något? så får man gå tillbaka mm. Jaha, men... Ja, men Jag har sjön för er på mm. för att Jag kom på att jag skulle sjunga Ola ja. visa Ge mig en dag av mm. vind och sol. Det var ju fantastiskt att få sjunga den sången där, i Österländsdala. Mm. Ja, precis. Men också, ja. men också Ge mig en dag. Mm. Jag vet ju bara nu. Mm. Jag vet bara nu. Sen kan jag planera och ha visioner. Mm. Kanske ta ut glädje i förskott också. Ja, den är bra. Jag tycker att vi kör med resten av livet. Det är jättebra ja. att göra det. Det är Men... så himla härligt ja. uttryck. Eh, sen är jag lite rädd för att jag blir så himla seriös. Så att jag... Alltså, jag tror inte att det är någon risk. Du tror nej, jag tror det. inte att risken <laughs> finns varför tror du det? Jag känner mig så. Jag känner mig himla seriös nu när jag säger sitter jag? Här. Ja. ja. Men tack och lov. Så om inte annat så kan man vara självironisk och bjuda på sig själv. <här> ja. så. Men det är ju också viktigt. Det vi pratar om nu. Det är ju livet. Och hur livet ser ut med både det goda som kommer och saker som man får ta tag i. Ibland behöver man ju vara lite seriös av sig och Ja, för mig Även om sån... du är en otroligt glad människa. Ja, jag har väl kanske för, förmo, förmågan. Eller det är bara så att jag... Eh, skamkänslorna går fort över. en gåva. Men då känns jag ibland. Det gör jag när jag inte når upp till min egen nivå. Men jag tänker att det är min egen nivå som jag ska nå upp till i min musik och det är ingen annan som bestämmer det så jag, jag känner inte bakbunden mm. det är en fantastisk frihet mm. att få, få jobba på landsbygden mm. med landsbygdsmänniskor mm. som har en drift Exist. jag skulle kunna tänka mig att jobba i en stad så mm. det, det är inte det det handlar om utan nu är jag där mm. eh, i en fantastiskt vackert landskap och ibland kan jag få och Åka väg till ett annat fantastiskt vacker sak. Och möta vackra människor. Intressanta människor. Och kanske få spela. Ja, annars så kan du se till att du får sjunga. Ja. Sådär bara <laughs> som du blir. Om du skulle tänka så här. Att du skulle ge en gåva på vägen till människor som lyssnar på det här. Från ditt, hela ditt liv. Vad skulle du vilja säga så sådär att... Tänk på det här. Att tänk på idag. Tänk på att ge ett leende till den som man möter. Det kostar så himla lite, men ger så otroligt mycket. Och inte ett ytligt leende, utan kanske bara en blick. eller att våga säga hej fast den ingen har sagt hej först. Att vara den som säger hej först. För det kan jag tro att det, det kan jag tänka så här kan jag tänka rädslor rädslan för varann den ställer till så mycket konstiga saker. Om jag går in i ett sammanhang med mina rädslor då är det ju det, då är det ju det som människor mm. syn. Istället för att säga, nu är jag himla rädd för er. Eller, mm. jag menar, lite ärlighet. Ja. Och inte så lite heller. Åh, oh, låter på Nej. Men det är faktiskt... Är det? Ja, det är på riktigt. Ja, ja det är på riktigt. Mm. Din plan uppe i Nordin, grå framåt med sången, hur ser den ut? Har du något roligt som du har planerat in eller funderat på? Nu ska vi sjunga med Titti och Erling och sommaren. Jag ska sjunga med konfirmander och... och Titti. Sånt titta Sjöblom mm. och Erling Eliasson Vad som riktigt. sjunger som du och tillsammans mm. med kyrkokören. Mm. Mm. Och en hel sommar med musik i sommarkväll i kyrkan. Och um, julmusik till hösten. Mm. Att kunna tänka framåt. Åh, mm. oh, wow! Jag kan bara göra julmusik till. Ja, <här> många mm. gånger. Mm. Mm. Tack Lena Bagge för att du kom hit idag och gjorde en mellanlandning mellan Talldungen och Nordingrå här hos mig på Odengatan. Tack för det. Tack för att jag fick...